اوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما حرم عليكم الميتة والدمة ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فمن استر غير باغ ولا عاد, ولا عاد فلا اسم عليه ان الله غفور الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به سمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الدلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاك بعيد مقصد ده سورة بكرة بيان در تلور مسلو در اول مسألة إثبات التوحيد دعا مسألة إثبات رسالة درعا مسألة جهاد في سبيل الله تلور مسألة انفاق في سبيل الله سورة تلور برخو کی تقسيم در اول برخة سل آياتنا و پاقی کی اوله مساله اثبات توحید بیان شو یعنی توحید ثابت کړو پدریو بابونو کې دویمه برخه یو سلو یو نه سل شپګه و پوره ده پدی کې دویمه مساله اثبات د رسالت بیانې نن به ان شاء الله دا برخه خلاص شي دویمه پدی کې هغه نه اعتراضات چې په رسالت باندې واردیږي دا غي جوابونه او آخره کې نفی د شرک پھیډي شروع کچ توحید او رسالت دواړه مضمونونه کامل شي پوره شي اوول اعتراض په جبرائيل عليه السلام باندې و چې موږ 17 سالت ځکنه مونږه ته ته وې جبرائيل راوړي مداري جوابو کو چې د دشمني جبرائيل سره نه قران سره ده دویم دو اعتراض په سليمان عليه السلام باندې و چې هغه جادوګرو نو الله یې جواب وکړ چې ما كفر سليمان ولكن شاتين كفر يعلمون الناس السحر جادو سليمان عليه سلام نه و کړ شیطانانو کړو او سليمان عليه السلام بدنام کړو دریم اعتراض دا و چې ته جادو د كفر وایي حالکه جادو خو هغه دوه فرښتوره اورو هاروت ماروت ود هغه جواب یو کوچي هغه جادو نه دراوډه بلکې هغه د معجزه او د جادو مېز کې فرق خودلی لې خلکو بیا څلورمه اعتراض دا چې موږ ستاره سالت ځکنه منو چې تمغه د خو الفاظ نه منې کې او الله جواب کوچ ولا تقول راعنا هغه الفاظ مو وایي چې هغه کې بوی د بد ادب وي یا د شرک یا د کفرې بلکې قول انظرنا صفال الفاظ وایي چې زموږ لحاظ وکيم د سل الفاظ مو کې غلط مطلب پرووت ہوئی پنځم اعتراض دا او چې ته مسترب نه یو یو حکم کې سبب حکم کې دا غي جواب کجزه خدا الله الله چې ما تک حکم رالي کې زبتاس بیانوم او موږ عمل کو شپږم اعتراض دا چې دا الله نائبانه بنې دا غي پنځه جوابونه سبحانه بل ما فی سماوات والارض قل له قانتون بدیع سماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وم اعتراض دا چې موږ ستالس حالت ځکنه مونږ چي لادې موږ ته پخبلوي چې چې دا, دا زم پیغمبر ده دا غي جواب او کوچ دا قانون نه ده په خوا خلکوم دغه مطالبي کړي د موسی علی سلام نور پیغمبرانو خو ما دا غوې دا مطالبي نه دی قبول کړي کدا غوې دا مطالبي ما قبول کړي دیم بیا من بیا منکار کړي لکه د موسی علی سلام غ قوم مطالبه یوزل قبول کړو لیکن بیا خلکو انکار کړی ده نو علوی چې دا قانون نه دی چې فردن فردن بزویو یو ته کوم کوم چې دا زمو پیغمبر د اومنې بیا واقعې ابراهيم علی السلام کی دری خبرې یو خبره دا چې بیت الله خو توحید د پاره ابراهيم علی السلام عبادت کړو تاسو په دې کې شرک ولې شروع کړو دویمه خبره دا چې د نبی علی السلام چې تاسو د رسالت نه انکار کوي د دې پیغمبر د پاره خو ابراهيم علی او اسماعیل علی السلام دعا کړو ولی تاسو د نه انکار کوي دریمه خبره د ابراهيم علی په واقع کې داوه وا چې توحيد چي تاسو ته انکار کوي نه منه دا توحيد خو د ابراهيم عليه السلام او د يعقوب سلام السلام يسحاق سلام السلام د دغه مشرانو وصيتو خپل اولاد لا متاسده خپل مشرانو وصيت نه منه بیا تم اعتراض شروع کړي د دوی مه سپارینه چې تا د پی غمرانو کې بلله پری خوا ځږ ستا حالت نهنو د غېوااب وکو کول الله المشر کول مغرب الله وکم بییمله چې ما کوم طرف ته وکم کوي زواه طرفته مکووممه کم مشرې او مغریبي دهمې اعتاز ده چې مونږه استستا حالت ذکه نه مننو چې تهمونه د توافو نه منې کې او په خپه د صففاهو مروا کې نو دغ جوابی وکو چې ان صففا اومرو من شاعیر الله صففا او مروا درګونو نه دي بلک دلتا دیوی خض عمل دیا دا سایه چی کی گیا تواف چی کی گیا صفا دا دا دا عمل اللہ منگو تاسو مایی لازم کرده دی دلتا دا در چی و د نایلی او د آصف اغبوتان د خروز تا در زرگون کالا و خلکو په دغه دا صفا و مروانا ایخی و. لیکن اصلا کې پا دی صفا و مروان دی رای بانده دی برایم علیہ السلام عملو او دا سایه د آغ عمل یاد تازه کولی د دې د بوتانو تواف کول نديم بیا آیات نمبر رسول دریش پته نه نه په د شرک فعلی شروع کړه چې توحید مضبون کامل کئ اول ک داوا وکړه چې چې حکم اله واحد چې اجتر واسطاسو یو ده یينه د عبادت د عبادت د اجزا لایکم یو الله ده یو وی کامل عبادت او یو وی د عبادت اجزا نو الله وی چې د کامل عبادت لایق او الله دے دے مشرکان منی چې کامل عبادت لایق یو الله دے لیکن پوجوزیاتو کی د عبادت نور شریکي الله سره نو الله وی چې د جزیاتو لایق هم ځایما په دې جزیاتو کې ما سره څوک شریک نه ده نو هغه جزیات کوم کوم دي یو تمه د خدای توب و یعنی هر تمه چې د خدای نه کیږي یو تما یو یره د خدای توبه یره الهی <سؤال> یاد خدای توبه هغه یره چاغه صرف الله <سؤال> نکی او هغه مینا چاغه صرف الله <سؤال> سره کی مینا د خدای توبه وداده عبادت دری اجزادی نو د دې درې وړو لایقم الله ده نو الله <سؤال> دې داوا وکړه چې د عبادت د اجزا ولایقم زایما او په دې معنی اته د لایله عقلیا د بیان کړم او بیا آیت نمبر 25 پیتک 2000 ور کوغه چاله چاغه د عبادت ایبا... چا یو جزء چې مینه د خدای ته وبد اغه نور تکي يو يحبونهم كه که... حب آ... الله مینه کوي د الله سره پشان شان د مینه د الله ان کوم مینه چې د الله سره په کار د اولیاء سره کیږي د اولیاء او د بوتانو او د اولیاء د قبرونو سره کیږي سجده تواف، نظر او غیره و غیره نو بیا آیت نمبر یو پکښ پته کې الله وی چې تاسو چې دغه علماي سو او دغه ناکاره پیران چې تاسو په نور لارو باندې اخته کړي او تاسو دغه دغه د خبرې د منلو د وجنه د مؤمنانو سره په جنگي او توحید نه منئ رسالت نه منئ نو الله وی دغه پیر سربې کيامت پر ورځ بیا لانجې ک او لانتان په یو بل باندې بیا وایي او بیا ب افسوسونه کوي په خپل اعمالو باندې چې موږ بد کړی چې دغه خلکو خبره موږ منلې بیا آیت نمبر یو 17 پېتنه حلاله حلال مال ته ترغیب ورکړي ايو هناسو کوم مم مما مم مم مم فی الارض حلالا طیبا او خلکو حلال او پاک شي نه خوري په دې کې یو ته دي په حلال خوڑل کې مې یو یو حکمت پکې دارې چې څوک حلال مال خوري هغه حق مسله بیانولې شي یو غټ حکمت دارې څوک چې حلال مال نه نه هغه مساله بیانولې شي او نه په هغه معنی ودریدلې شي یو یو حکمت پکې او ځکه الله حلال مال ته تلګيب ورکړو بل حکمت پکې داو چې کله یو انسان حلال خوري نو بیا به داغه سوچ داغه کارونه داغه لاسونه داغه خپې داغه سترګې داغه وګونه به حلال طرف ته و مایل کیږي د حلالو طرف ته شوق پیدا کیږي نو الله وی چې د حلال او دومره اثر ده ولیازه تاسو حلال خوري حرام نه ځنو ساتي ځکه که حرام خوري نو به په حرام طرف ته ومه مایل کیږي نو بیا آیت نمبر 20 او بیا کې ځجرو چې مخو د دینمنو د کوټه قران کې بیان شوی او سنتو کې بیان شوی مخو هغه دینمنو چې حکومتونو پلار او نیکمن ته پرېخه مشران مونږ ته پرېخه مشایخ نه را پاتې دي نو الله وی د دې مشایخ عدد مشران چې د قرآ او د سرنت نه اخخوا اکې ده سااعتی یو عمل کوي او دا لایهکیون دي دا, دا دا پوهیس نه پوهږي کهمررم غړډ شخي او دا لا احتدون دي دا پهسهلار نه دي او بیا آیت مبر سر یو او بیا کلاوي دا دوی مثال د دکه زنناورو. زناور اوازوري خو په خبره نه پويږي آيات نمبر یو دوا يا کبي الله ترغيب ورکو عقل حلال لا. یعنی حلال مال خورلله چې حلال مال وخره او, او د الله شکر ادا کوي او حلال مال طيب التراوړو طيب يعني د خپل لاس ګټه خورې خپل مزدوري کوي او بيد الله شکر ادا کوي دا ولي چې ان كنتم اياه تعبدون کچ زه يې تاسو خاص د الله بندگی کوونکي کووړي چې خاص د الله بندگی وکی. او خاص الله له د الله تبيداري نو حلال مال خورا. ردیجه پور زمو سبق کول شو آیت نمبر یو سلو دعا بیا پورې ننلی سبق کې آیت نمبر 10 درې بیا کې تحریمات الله او د نزور العباد بیان دي مونږ ویلو چې د شرک پھیلی سره تلور مسالې ترل شي دي یو مسله تحریمات الله هغه شیونه چې الله حرام کړی دي هغه به حرام منه کاغه دی حلال اومنل منل نو شرک پھیلی دی وکړو ایمان نه ځکه حرام شې که حرام کار او چوب کړي کو ګناي غړي نو ګناঙ্গার د کافرکی غنا لیکن کچیرتا روای غني جائزي غني یو حرام عمل نه نو به کافرکی په دې معنی خام نو تحریمات الله اوله مسله د شرک فعلی هغه شیونه چې الله حرام کړي نو په دې کې طرف ته اشاره کوي په دې آیت کې او ترما مسله چې وا د شرک فعلی نظور العباده د بنده په نو ماندي منل منخت د شرک فعلی ترما مسالوا نو په دې دې آیت کې د رېدوړو مسلو بیان کیږي انما حرم عليكم الميته بشك حرام کړی الله حرم, حرم الله ده چا حرام کړی الله حرام کړی انما حرم بشك حرام کړی الله عليكم پتہ سو باندې الميته مرداره ودما او وینه ولاهم الخنزير اوغه د خنزیر و او حرام کړی دی الله هغه کليمه او هل چې आवाज پور تکړې شي به یې پاګه سره الله د پاره د غیر اللح. چلور شوینه په دې ځای کې الله بیان ای او حرمت طرف ته اشاره کړي حکم کوي موږ تاسو ته ټوله اول سوال دا ده چې دا چلور شوینه لا ول یاد کړ ول سپه حرام نو پښو حرام نه نو دا و دارنګ نور شوینه حرام نه دي چې الله صرف د مردار او وینا او خنزیر او د بلمه منخته یاد کړم د نور شین خوم حرام دي کنه په زرها او پلکاو شین دي چې حرام دي دا څلور خاص ولیکړه یو سوال داره. دی جواب داره. چه پا پا دا دارم و دې جواب دارم چې په عربو کې پاغه وخت کې دا څلور شین حلال ګڼل کېدل حرام نه ګڼل کېدل سپه هغه خلکو نه خړو عربو سپه حرام ګڼلو دا پیشو پښو خر د نور شین هغه حلال ګړل وې او حرام ګڼل لیکن دا ضرور شيونه واغوي خوړل حلال گړل نو په دې وجه باندې الله دا ضرور شيونه د تخصص کړه دی د ترتیب ترتیبنه موږ تاسو یو سبق راوځي او هغه سبق دا ره چې هاغه شی معنی برت کې هاغه شی به ته په جهار بیانې او ډیر به بیانې چې هغه په معاشره کې عام وي چې هغه په معاشره کې عام وي او خلک داږي یا پویګینا او یا که پوهږي قې کوي نو باید بار برربیان کې چې یا دا خلک سم شي دو فو دپار بدا کار کې یو فدهبدی چ یا خو دا خلکسم شي د دغ حرامو کې مبتلا دي چې دی نهروي یو په دی یتمان کېته چې کله رد کې پ شي باندې په یو مسلب باندې حرامصلله باندې او حرام کار باندې دو دو فو دپاره به کې یوه د لپاره چې د خلک دغه حرام نه روزي بچي یو یې د خلکو خیر بلټه پر وړکې په د خلکو همدردی پیدا کې چیرې دا خلک کام مرې کبیل مرې په دې کام کبیل کې ترونه ندی تر پوران دی خپل خپلوان دی دوستان دی نورم دسي ک نور چني پښتانه خودي مثال خبره نو تا په اوریم باندې خوګه او د ورځې د اخرت خیر بلټه چرا دا خلک به تبا کږي حراو کې مبتلا دي نو دا مسله ځکه زه بیایانوم په جا هرر باندې په ځان مې تلیف قبول دی مغ م قبول دی هر یو شام قبول دی خو چې دا مسله د خلکو طبیان کما او دا دغه غدونو نه را و یو به د دانیتتی او دانیت هغه ټیم کېږي چې کله ستا پهړ کې همدردي خووي که نه د خلکو سره چې د خلکوبلړ خلکو د پااره ستا پهړ کې همدردی نه وي نو ته مسله بایان کې ته بیا پ خپلوغ کڅوکه و پروت کوم کچ پروته د خلقو د د خیر اندر دی بده سره نهی سوچ بده سره نهی دیم دویم په دینیت معنی کې دیم په دینیت معنی کې کچیر ته خلق سم نشي وینه منی خو ځما غړ خلاص شي زکه مانه بالله پښتنه کوي امبيه مخکې ان شاء الله نن یې سبق شي آیت نمبر یو سلو سلو راویا کی ا د پټي مثلا نه بیانای نو یو نیت بدیدای چې خلق سمشي دویم نیت بدیدای چې مانا بوج لريشي زما غاړه خلاص شي بس زبه بیان وکم نور خلق خوخه ده کوم نیم خوخه خپل کنه نیم خوخه خپل ما غاړه خلاص شو نو په دی الله پدیزه کې د غتلور شوی نه خاص کړه چې عرب پدې تلور شویو کې مبتلا او پغه وخت کې دا تلور شوی نه حرام نه غنل نور شوی حرام غنل نو ودینه دا ترتیب مونترو وته چې پاغه شی برت کډیر چاغه په معاشره کې عامي لکه ځون په معاشره کې نن څه عام دي درې شوی نه په عموم کې بغټکه چې وته وګورې درې شوی نو کې خلک مبتلا دي ترونه اول شی چې خلک به مبتلا دي نو هغه د شرک په شرک کې خودسی مبتلا دي چې حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي چې شرک د یو بد شره رې چې دیو انسان په بدن به د سور میږي غونتی ګرځي لیکن د خبرېګ نه اوس اوس قصور مې یې زما په بدن باندې چیرته ګرځه نو خبرې کم کنا حکومت ځکه خو دې خبر پښا بې ا حکومت ځکه بې رماني به ګرځي لیکن خبرې کم بنا دا رنگې د شیکه مثال نه نن سبا خلک ډیر خلک بدسي چې ځان لا نه پويګل کین شرک به مبتلای دسي خلک به یې چاغه خو به عتیه 50% شل صرف فیصد په شرک مطلع او ډېر بدسي چې د سورمیږي غونډه به شرک ورکی لیکن دا په ځان نه خبريږي دا دواړه خبره خطرناکه دي ځکه شرک الله په یو قانون منم الله نه بخي په یو قانونم که د سورمیږي غونډه تر کیوي او که د هاتی عمر الله شرک نه قبولای بس او د شرک د ختمو د لپاره واحد کتاب د الله کتاب دی بس که سړی وي چې زما د عقیدې نه چې مکمل خالص شي 100 نو هغه د لا کتاب ته کینی د الله د کتاب نه بغیر د شرک نه پاکېدل د نه ممکن ده خه کدا ممکن و الله په قران دره لګله الله او پیغمبر ته ویلې و چې بس پیغمبره ستاخ خوخي خبر دي خوږی خوږی داخل کو تکوا لیکن د پیغمبر اسلام خبرو مان نه کیدله بلکې د الله په حکم مان کیدله دا, دا کار کیدو نو ځکه الله خپل کتاب را ولیکلو او پیغمبر اسلام باندې دای لازم کړه چې پیغمبر تب زم کتاب خلقو دا بیانې یی د پیغمبر اسلام کار شو د الله کتاب بیانول دا د غزي مواری وو دا د ډیوټي وو او هغه ادا کړه سر الله عليه وسلم نو یو شی شرک د خلکو کې عام مبتلا دي پویګ نه لیکن پکې مبتلا دي یو نو په کار دغه چې په شرک باندې علما ردو کی سخت ردو کی د ردو کی او رد د لا کتاب دی بیانول شروع کی په جمعات په جمعات کور په کور کوڅه په کوڅه چې د خپل کتاب شروع انشاء الله شرک به ختم شي دویم شی, دو شی چې زموږ په معاشره کې عام دي نن سبا نو اگې بدعات بدعات دسي عام دي چې خپلېږي چې را دا, دا یو عمل لزی کومه لیکن بیا مشکل نشته بس کومه اللہ بهم بخی مزبم حالا که حدیث کرا د دې بدیتی سړی نو مز قبلېږي نو زکات قبلېږي نه جهاد قبلېږي نه حج قبلېږي یو عمل من قبلېږي پوه شو داینه د بدعات ډیر ځم بیان شولې په احادیثو کې قران کې مې غي طرف ته اشاري شوې دي وروهم چې خلق ته کې مبتلا دي هغه بدعات دی نو په کار د علماء په بدعات باندې سخردو کی او حدیث کوم راضي اجازه حرتل بدعه کله چې بدعات خارشی وشتم اصحابي او زماده صحابه او بدیخ قاره شي ان خلک بد قرمنی وی په صحابه باندې فعل العالم عالم معنی واجب دي علا ده پرد وجوب رازي فعل العالم عالم فعلم معنی فرض واجب دي ان يظهر علمه د مسلمان شریف حدیثه غالبا چې عالم معنی واجب دي چې هغه خپل علم خکاره کې خلقو ته سديو کی په بدعات و معنی درادو کی او د صحابه او سفیدی بیان کی دا دویم دریم شته چې زمون په دې معاشره کې عام دي غدي رسوم او ریواجو نه د خطرناک او د غدري واره شیونه ګره شرک سره ایمان ختميږي د دې نقصانات و اوري شرک سره ایمان ختميږي د ایمان نه سړی خلاصيږي د خوري رغت نقصان دي شی دي چې ایمان نه پخلاشي د بدعاتو سره سنت رکیږي حدیث کراجي و یو بدت چې شروع شي و یو سنت د غزين او شي الی او چت یو بدعت شروع شي نو دا غزا نه الله یو سنت ختم کې د پیغمبر یو طریقه الله ختم کې نو بدعت سره د پیغمبر سنت ختميږي د پیغمبر کوم طریقې د ژوند په غم کې په خادیه او په معاملاتو کې هغه ټولې طریقې ختميږي ورکیږي بیا خلک مدینه پورې کیږي د پیغمبر طریقې شيوه په غم کې په کې څه طریقه و د پیغمبر په معاملاتو کې د پیغمبر څه طریقې وي نو د بدعت سره سنت د پیغمبر ختميږي او د شرک سره ایمان ختمی گی. او رسم او ریواج سره معاشرہ تبا کی گی معاشرہ سید مالدار خلک خوبا رسم او ریواج ادا کی زکا مالدار پیسی پیسې سری رسم با ادا کی ارس با ادا کی لیکن غریب او بیا دا بوجي او دا خو کانون دیا اکسر پا معاشرہ کی غریبی مالدار خو زیاد نیی غریب خلک دیری پوشویں نو رسم او ریواج سره معاشرہ ختمی گی. په ووج دا درې شوونه داسې دي چې دا غټ مرضونهدي غټ چې دی, دی ک خلک اخته دي که دا نور مرزونه وګورې که زنا ده که غلا ده حرامخورګې د نور شوونه دي دا ټول د درې شوو د ووجه دي که ایمان راغلو ایمان اصللا شو او لاما او په دی د ایمان په بخش کې کار وکړو خواري وکړهله م ایمان اصللا شو بیا چا چې ایمانې اغ نه کوي بې شاکه چې ایمان یې غوډه بل حق نه خوري بې شاکه چې ایمان یې غزنانه کوي بې شاکه چې ایمان یې نور حرام کارونه نه کوي حدیث کې مراځي و یا غل چې غلا کوي دې ټایم کې بده ایمان نه وي لې ایمان نه ده نو ته سر و لاړې زناکار چې زنا کوي و دې ټایم کې ایمان نه وي په کومه دغه ټایم کې مرګ راشه دا, دا شو چې تا کې بغير د ایمان مرګ راغو که په غلا کې مرشوي نو دا دې شو چې ته چې بغير د ایمان مرګ راشي حدیث د پیغمبر ده چې غلا کو او دا ایمانې د ژړونه وي دا په د سر ولاړی م کاره د د غللا ختمه ک بیا په کې دا ایمان, ای ایمان را شي مطلب؟ طلب یدلته دا داس نه ده چې وخت اختام ده ایمان دس و مرغې د زم په د سر ولاړی بعد دیای ک پیغمبر اسلام مونږ تااسته دا, دا خبره خبرهمونږ تاسو په د پوهوي چ ګوره غل سړی چې غلا کوي د کې ایمان نه ئ اصل خبره موږ تاسو ته وستا ده کیه یی چې ایمان وی د ددا ایمان دل اجازه نه ور کی چغلاو کی چا کی چې ایمان وی د ددا ایمان دل اجازه نه ور کی زناو کی د بل حق اخري اصل شی ایمان ده دا درې شونونه نه ان نن سبب قرار د چ سخت ردوشي او سخت د بیان وشي خلک اصلاحي او د هر د ټولو مصیبتونو جړ د درې شي نه دي شرک بدعات او رسمن ریواجن ودلتا الله زکه څلور شي نه خاص کړ چې دا په اغه ټیم کې عام وو خلک دا بد نه غناله د خوراک انما حرم علیکم بشک حرام کړی دی الله پتا سو باندې میته مردار مردار میته میته ولکیږي هغه نا ورته چې هغه جنې حالالي چې جنې حالالي لیکن په صحی طرریقان دی زبه شوي نهوي اوس غوا یا ګډ یا چ یا چر دا ټول شوي نو حلال خودي جنې حلال دی لیکن که په صحی طرقان دی زبه نه شي نو بیا دا مورداره ده بیا د دې مردار تفصیل بیا په سورته مايده کې خاص تفصیل شوره چې مردار کوم یودا نو یې کې بیا ویل چې مردار دادا دا چې وهل شوی پټشي باندې مردار چې کوم زنه را غورزې دلی مردار دادا دا چې زناور وهلي په قربان خپل منځ کې زناور کله کر جنگو کې کنه نو زناور اکثره تنمړي خپل منځي غده وجنه نو دا بل ته به ان شاء الله تفصیل چې مردار ده چې زناور خو جنسي پاکي حلالي زکه سپېخو زبحه کېم حلاليږي خونه او نه خنزير کځبه کې حلاليږي خونه یعنی جنسي حلالي لکه په صحیح طریقا باندې هغه زبحه شوی نه دی د ویلکی کی مردارم دم ویلکی کی ویني ته په صورت انعام آیت نمبر 152 کې براشي ال تعالی وی دم مسفوها التبه د دم د ویني وضاحت کړي دي چې کوم وینه حرامه ده وینه به دون کې حرامه ده دو کیسه کی وینه. کی کی وینه, وینه دا پدیم ځان پوی کوي یو هغه وینه چې چې prezident عمر من چاړه راخ او شر شر چې کوم وینه ته نیوځي دغه دم مسفوحه بهیدون کې وینه قران په سورته انام آیت نمبر 25 بیا کې دغه وینه حرامه کړی دا بیا ورسته هغه غوخه چې کوم خپل وینه ای حرام نه ده د غوخه چې کوم خپل وینه ده د پکه جامو ولګیم جامید پرد کېږي نه هغه حرام نه ده پوش بیدا فکر مسئلی دی نور خبره خبری تکوما نور دوم تفصیل زورت نشتره نو وینا دویم شه اغم کوم وینا به دونک وینا در این شه یاد کو و لحم خندیر غوخ دا خندیر گورا دلتا غوخ خاص کرا خندیر حالا که خندیر دا د مردار نه دا د مردار غوخ حرام شه لیکن ادوک استعمال وولی شه پستک استعمال وولی شه پوشش ویخت استعمال وولی شه لیکن خنزیر د یو شی ده چې غوخه زکه خاص کړه چې عموما غوخه استعمالي عموما غوخه لیکن د خندیر ټول اجزا حرام دي د خنزیر نکان حرام دي استعمالوي نشي پيوشي کی د خنزیر ویخته حرام دي نشي استعمالوله کله پيوشي کی استعمال شي وي اغه شی پلیت ده ښا کټ کی استعمال شي مثال خبره صادر کی استعمال شي وي مثال خبره داغه صادر پلیت ده داغه کټ پلیت ده پوه شو د خنزیر ویخته اړوکه نوکان د خنزیر غوخ خاصم دا ټول شي پسته کې ټول شي نه تربیخه تربیه په خنزیر حرام دي لیکن غوخ از کلته ویله ځکه چې اومن کې غوخ استعماليږي عموماً کې غوړو کې نه استعماليږي نو اړوکه او دا پسته کې مستخو چرته چرته یو نیم شي کې استعماليږي وو لو شیبه ته جوړيږي نو ولهم خنزیر او حرام کړی د الله غوخ د خنزیر وما او هر کلمه پدې ځکه لك تفصیل لیږه پدې دی معنی ځان پوی کوي و ما او هله به له غیر الله و ما او اغه کلمه حرام ده او چې اواز پور تکړې شي به پاغه باندې له غیر الله د پار د غیر الله چوک الله څوک ده پیغمبر غیر الله ده بوت غیر الله ده قبر غیر ده ونه غیر الله ده اسمان غیر الله ده مرغ غیر الله ده جننات غیر اللاتی اللانه بغیر هرڅ ارش متر فرشه پروتول غیر اللاتی رازی هاغه کلمه ینه دی کی رد ده په نظور العباد باندې چې یو سړی واغسته مثال او یو سړی کلمه جی ګکړه چې دا اوریږي د بابا منخته ده نو بس په دې سره الله وي دا ده دې کلمې سره په دې کې پریتینه دا اوریږي پلیت شوې یو गट سړی ده او وېچ دا غټ د بابا نخته دا نو دا کلمه چې د خولې نه وته دای دا حرامه کلمه دي ځکه چې الله چوي دغه کلمه الله وی حرامه ده چې دا غټ د بابا ده د بابا پنو معنی به کومه نو دا غټ کې پلیت نه وته کدا غټ به زبا شوی شو نو غوخه به خوړې نشي نه شي بلکې په زمکه کې به خخ کې کې ځنګل منګل او کچې د ژوند نو بیا م نشاله اوله چې سړی وی چر دا, دا بابا په نوم نظر کړو اوس خو پوښوم چې دا خو ناروا کردې توبو باسم له حاضر دا ګړ دا ل په نوم لاله نه حلالی ښا هغه ګړ لاړو پلیت شو کبه دا غینه با تومرم د خده نومونه پیوالې هغه دې شو لکه سپېو خنزیر دا کلمه حرام ده په دې کلمې سره چې دا د بابا ما نخته دا په دې کلمې ویلو سره پاګه شي چې هر تا منخته کړې ده هر شي کتن نظر کړی دي کاغذ یو زناور دي یعنی وا غوې ګړ چيله اوخ وغیره او کاغذ کوم پراټه مراټا یا درګون مرګون کې اکثرې کنا پراټي مراټي خلک وڑی چوک چدی اوری جوړی چوک چدی حلواګان یوڑی چوک یو ش چوک مال گیوڑی چوک بل شیوڑی علاوه دا شي کې پليتن نه وتل نو کجوندې چیرته غ نو هغه په جنگل کې پری چې د زناور مناوري وخري بازي خلک د ته معنا کوي و او حرامه د هغه شی او هله چې ذبه کړې شي بي هغه شي الله د پاره د غیر الله نو ګوره دا او هله چې د احلال پاره بي کې احلال د ذب په معنا باندې څه کنه دراغله بولي کوي ځان سره احلال پاره بي کې چیرتم په معنا د ذب نه دراغله او دا ځنه ما دا د شاولی اولا رحمت اللہ علیه امام شاولی اولا دا آغا علم ده چه پا بر برزغیر که یعنی اندوستان پاکستان او افغانستان تقریبا پا دی که چم را خلق چی دی که دیو بندیان دی که بر ایلیان دی که ایلیدیست هر طبقه ده در تول و دل و سند ده آغا پا امام شاولی اولا ما نیو نیوزیکی ادریگی دا آغا علم ده پا امام شاول اولا مانده یون یو مقام که دوی سنده اودریگی زمان په تقریبا پشپگم پشت که زمان پا سند کرده لگه گوره زمان اوستاز خلی رحمان دا اغا اوستاز شیخ القران محمد طاهر دا اغا اوستاز مولان حسین علی دا اغا اوستاز مظهر نانوتوی دا اغا اوستاز شای اسحاک دا اغا اوستاز شابدال... عبد القادر د کو عبد العزيز د وره ورونه دي شاه عبد القادر د کو عبد العزيز د و داغ دا استاد امام شاوري ولاده نو ما او شپغم پشت کې زموږ استاد زموږ غکره پسند کې رازي د امام شاوري ولاره متولد ده زويده شاه عبد العزيز رحمت الله عليه د لم علم ترشه د تلور زمان و شاه عبد القادر شاه عبد یو قبل نورمو دا تلور وړ عالمانو او تلور وړ ډیر خدمت کړي د پرو خاص کر قران لپاره خدمت کړی ده هغه ټیم کې چې قرآن نشو بیانوله یا تفسیری نشو کوله لیکن امام شاه ولی الله رحمت الله له هغه ټیم کې دا مشن په غاړه مني غستو او خلکو به بی قرآن بیان کړو اول تفسیر په فارسی کې شاه ولی الله د هغه زمون لري کړی ده داغه زوی مشرز دا ده مشرزوی شاه عبد العزيز رحمت الله له داغه کتاب د دوه کتابونه دي یو تفسیر عزیزی ده تفسیری لیکلره او یو فتاوی عزیزی ده فتوای ده په ادوارد کتابونو کې د شا عبد العزيز رحمت اغلی کې وایي چې احلال در لغت عرب هیک جا درمانه زبحه نہ امدا وایي احلال په عربی جبه کې حج ځکه په معنی د زبحه ندر اغله به مخ کوي و در اتش شیر و در هتس عبارت و نه په یو شیر کې اغلی او نه په یو عبارت کې استعمال شوی نه بلکې احلال در لغت عرب په معنی आवाज بلند کردن و شهره دادن هست و په عربی کې اصل معنی د احلال هغه आवाज جګول دي او شهره ور دی دي احلال عربی کې دی لول کېږي خو نو به هغه مر کې شاب چې عبد العزيز وایي چې پاس درې عبارت په دې عبارت کې د قران د آیه یاد دی د نن چې موږ تاسو یې وایو نمبر 30 دی اوس لوري بیا وایي پاس درې عبارت وایي د قران په دې عبارت کې په دې کې احلال را بمانه ذبحه گرفتار قریب به تحریف تحریف کلام الہی مریصد و چوک چې پدې عبارت کین پدې ځکه کی احلال معنی ذبحه کوي و دا نزدیده دی ته چې د الله د کتاب کی تحریف کوي ها تحریف خو نو عظیمه ګنا ده چې د الله په کتاب کې دا ذبحه معنی کول د تحریف ته نزدیده چې وسره کوي او بیا فتاو عزیزیه د قبل کتاب ده ہری کرا حدیث کرکڑے ملعون من علی غیر اللہ یو حدیث ته وای پلانت د غسړې چا غذب حکای د الله نه بغیر بل چا د پارد بل چا پون ماندی نو الله هغه چې شه عبد العزیز هغه دغه حدیث لاندې لیکي وای چې دا زبحه کون کې لانتی ده او غضبها چې پشمانی کیږي هغه لعنتی ده وای د زهب په وخت کې کچیر ته پدی شی باندي دغه زنناور باندې کهان نو واغتل شي و بیا هم نه حالېږي ځکه و اواز سره چې دا د منخت بابا منخته ده و پهې اواز سره په د زناور کې یا هر یو چې ده چې منخته کږ بابا و پهې اواز سره و پهې ش ک پلیتی نهنوته لکه څنګه پلیتی چې په سپ ده او خو کې د دغه د بعدات فارسی باارتې ما پښتوې زدر لن لنو کې لکه څنګه چې پلیتی پهښږ او پهپې ده انو دغه رنګي ته دغه شي کې دغه پریت نه نه ودر په دي اواز سره چې د بابا منخته دا په دې معنی کې بیا د الله نو واغستلی شو زبشی بیا نه حلالي خو زکه معنی وکړه چې وا ما او حرامه دغه کليمه او چې اواز پورته کړی شي به یې په سره چا د پاره لغیر الله د پاره د غیر الله واغه حواز حرام د عرب وي ګوره احللت بالهلال ودانا چې ما سپوږمۍ زبح کړا نا احلالت بالهلال ما اوازو کو چاغ د سپګمې ودلتم ګوره احلال په معنا د کردن استعمال شوی دی استحلت استحلت السبی معشوم आवाज وکړو دانه چې معشوم ذبح وکړه ماشوم आवाज وکړو چاغه وکړه ودلتم احلال په معنا د بلند کردن استعمال شوی دی او دا مسله چې د بابا منخته اده غیر الله ما نختخه کار هر شي منخت هر منخ چا په نوم باندې هغه منل شي هغه کلمي سره غشه حرام شو هغه کی پليتي نه یو حدیث ذکر کړی ده سليماني فارسی زلهون روایت دی ډېر زبردست حدیث تل کوغه توونی سي او ویل کی ځان سره سليماني فارسی زلهون وي وي نبي اسلام فرمایل مونتا چې دوا کسان دو کسان یو مچ یو مچ د وجنا د وجنا جهنم ته او یو کس د دم... ماشی د وجنا جنت ته لاړو و موږ حیران شو نبی لستان ته مووی چې یا رسول الله څنګه وبې نبیستان موږ ته تفصیل وی و دسه چې دو کسان روان وو په سفر باندې او وي په یو مانتی کمنه تیردل په یو کلی باندې تیردل په دې کلی کې قانون داو د دا دې کوي والو قانون داو چې په دې کلی به تیريږي او د با یو بابا حکم درګه مرګاوه دا غي په نوم وخامخه یوشه دا په نوم وغورځه کار چی شي کو دنه ورځولو اعکس د ځان د ځان خلاصيږي مړکی هغه خلق نو یادو کسان چې په دې کلی ویره غله دوړېونی ول او هغه خلک ورته وی چې د پلانکی بابا د یادګا درچې در چي دې په پنوم باندې نظر وغورځوا منښت وغورځوا نو دې دوړ ورته وی چې موږ خو چی شیم نشته چې وی وغورځو د بابا په نوم باندې نو دې کسان ورته چې یو موچ غردوا ما شی غردوا خو غردوا د بابا پنو باندې و یا غ یو کس چې دی یو موچ ونی وله مړې کړو او د بابا پنو باندې غردوا هغه خلاص شو لاړو من نن... نبی رساله فرمای چې دا سړی کلموت شو د موچ ته وځنه جهنم ته لاړو ځکه شرک وکو کنه د بابا منخدو شرک دي وکړو د جهنم ته لاړو و دا قبل سړی چې کډ د چدلې وي چې یو موچ غردوا خو غردوا دورتو چې نه د کارخانه کوم الله نه بغیر خدا بل چا پنو باندې منخد منخد نه غردوا و دې راونی ولراله لکو و دې مشد وجنه جنت لاړو دوم در الله د دغ... غیر الله منخته حرمه کړی د خان لک سوره حج ګور ی غایت منل الگ... هغه کی خون آیتونه نه دی سړی لا مال سوره د حج ګور یا آیت ته چل ته الله آیت نمبر دے وَلَسَمَ آ... اسی پارا کے صورت یہاں جو گو رہیں تا اس طرح اگر وَلَسَمَ اسی پارا رواڑ آیت نمبر نمبر آیت نمبر 13 وګورئ داره آیت نمبر 13 ولسمه سپارا سورته حج آیت نمبر 13 لسمی رکو سره د ل... لسمی او د یو لسمی رکو مېنټ کې دی, دی آیت وګورئ آیت نمبر 279 وګورئ ځا ته ورګه او آیت نمبر 13 وګورئ ځا ذالیکا د احکام پر کول لازم دی دامغه کې بعض احکام یادیږي نو لوی ذالک ده احکام پوره کول لازم دامغه کې بیان شو او من يعظم حرمات الله او چا چې تعظیم کو دی عزتمند د الله ان شاء الله چې الله عزتمن ورکړي او د عزت منډه ولا تازی... چایز از... عزت وکړو نو هو خیر له دا دا او د ابو قرشی د لپاره ان دربي په نس دربد او هلت لكم الانعام او را وکړې شی و د تاسو لپاره څار پایان الا مگر ندی روا ما هغه چ یو تل علیکم چلوستې شپ تاسو باندې فش تنيبور رچسا نوزان بچکید غندګي او نارجس هغه غندګي چ بوی کوي خانق غول رجس هغه غندګن لوی چې غندم او بویم کوي فتنب رسا ځان بچ کوي د ګندګونه من اوسانې یعنی د درګ اوسان د و جم د و له کېږي دراله چې دغیرله غ به کې کېږي اوسانې یعنی د درګو نه ونیبو قول زور او ځانو سا د د دروغو خبرې نه دل ته وکوره الله درگاہونو اغه تر ارجه سويله دي غندگي وتويله ده غندگي چ بووي کوي د دومره الله حرام کړې ده وما ما او پدی مسله باندې د اولماو اتفاق د اجمال ا چې منخته د غیر الله د نارواده تفسیر قرطوبي تفسیر ابن کثیر تفسیر خازن تفسیر مظهری تفسیر مدارک تفسیر ابن عباس تفسیر محمود علوسی این روح المانی تفسیر شکم نه اغا ابن جوزی تفسیر تحصیل اغی که دارنگ تفسیر ابو سعود قاضی ابو سعود ده حنفی عالم ده د تفسیر فتح القدیر د ابن حمام دا غت تفسیر مجموع الفتاوا د عبدالحی لکنوی رحمت الله علی فتاوا ده پاغی پا که دارنگ دم حنفی عالم ده د عبدالحی لکنوی دارنگ بحر الرایق د هنفی عم کتاب دی می ته مسائل د شاحاک کتاب دی شاحاک چ دی د ش د لزی مسیر د غاالاً دغه کتاب د می مسائل سل مسله هغې کې فتاب رشید یا د رشید احمد ګنګ کتاب دی دارنګې مکتوبات د دا ثانی الفسانی دغه کتاب دی او د د رولمی والا د روحلمانی ولا بل کتاب ده مالا د منه پغی کې افتاوا عزیزیا کې امداد الفتاوه کې د اشرف علي تنوي د غرنګې افتاوا در العلوم دیوبند هدايت الابرار د هدايت الابرار کتاب ده د مانکي بابا مانکي بابا د عبد دا عبد نیک بابا تر شوی ده غالبا کاکا سبه نه مشهور دي غالبا او کماړکی بابا باندې مشهور ده دا کتاب د هدایت الاول ابرار پاګه کی د پیر بابا رحمت علی کتاب د تذکرت الاول ابرار دا کتاب د پیر بابا خو وی او بابا منخت حرامم د خزم پتلکی غچا باندې چې بابا من هغه کی نو د پیر بابا کتاب د تذکرت الاول ابرار تفسیر نشاپوري شامی زمونږ د دف... دف... فقه یو کتاب د شامی په نوم باندې اغه کی نو په دې کتابونو کې چې زمونږ د حنفیانو اکثره په دې دي پول و چې منقطه د غیرله حرام ده بلکې اواز حرام دی چې دا د غیرله منقطته ده روواما اووا هغه کلیمه اوله بغیله چې اواز پورتهکی چې په غ سره ل غیر لا دپار د غیرله فمنستورره اوس استنازیکر کوي فمنستورره په هغه سووک چې محتاج شو پهلوګه کې غیرره باغین په لوګه کې مهتاج شوه خو شرط پکدارې چې غیر باغین په داسې حال کې چې نو ویده سرکشي کوونکې د الله د حکم ولا دین او نو ویده حد ته یې کوونکې نو فلایس ما له یې نشته ګنا په د باندې که وسړې په ځنګل کیثار شي او بل شینی د خوراک د پاره نو بیا د غڅلو شو خوراک کوي شي لیکن شرط پکدارې ان چې د سرکښین نه خوري یعنی بعض خلګي کنا سرکشي کوي ته خوند نه خوري ويره خندې غو خړره مزنا کړی ځي خرمه ایا اس یو ټیسټ د باندې خوري دا سرکشي ده والله چې سرکشي کوونکې نه ني بد مجبورې د وژنې خوري او بل حد نه زیاته نه خلو چې خو په مړګېږي خوري نه ولا عادنه ولماوي چې دومره وخوري چې د پکارو شي او د پیغه پی مشکل نه وږي بس دومره خوراک وکې دلته غو بل سوال ده د فکرې مسلې دی غورا دلته دغه حرمت چره دام درجه په درجه ریخا لکه څنګه چې الله د غچلور شوی درجه په درجه حرام کړه هم د غرانې په دوی کې حرمتم درجه په درجه ده مثال خبره د دې خبرې مطلب ده چې درجه په درجه مثال د سر کې اوسړه په یوزی کې غیر شو او دا څلور شوی نه مرخه ته پراته دي مرداره ده وینه ده بهدون کې یعنی پهخوا بهې دنه بهدون کې به خلکو اوس ما خیال بعض منکوې کېږې د دا کار داونه کله چې زنناور را لااللیې د دانه په یو شیک نه جمعه کې او دانه بیا وروسته سخته شي یعنی غونې سخته شي بیا کلمی چې کلمی زناور دا خپه ما یو داکمن تللی وپاره کې او چې د غور منې کو کومه کوچان مچان غو دا شي کوو نو بیا کلمی شوې دا او ټ اول کې. بیا اغه چې دې کولمې چې دې بند بند باندې جوړ کی مې انس مار باندې باندې بند بند بیا اغه کې چې د غوینه اچي ا د غوینه ډکېږي چې کلهغه به ما په خېل به په ور باندې ورته کې پخې اغه نه بیا خو جوړ شي یان غونې جوړ شي بیا خوري په شو نو وینا به دونکې نو ک وینا به دونکې مخه ته پرتای مردار دې مخ ته پرتی خنزیر غوخه دې مخ ته پرتی او د بابا منخت دې مخ ته پرتی نو تور نا ول بوتي شي خوري تور نا ولا مردار خوري ینه په دې مردار نه خړې شي د غنور نه شي خړې پوه شو کچیر ته مردار نه د نور درې شوی نو په دې نور درې شوی کې به ته ترجیح تشلو ورکه ویني لبه ورکه زکوینه دویم نمبر کې ذکر شوی دا ویني لبه ته ترجیح به خوري د نور دو شوی نه بنخوري کچیر ته صرف د خنزیر غوخه پرتی او د بابا منخت پرتی ګوره د خزیر وخواه خوړی شي د بابا منخته به نهخورېخ د باباه بابا نه بابا د غیرله م نخته د غیرله منخته که د بوت په نومي که د ک په نومي هر چا په نومي د غیرله په نوميغ نه خوړی د خیر وخواه به په دریم نمبر کې په چر ته خزیر غښ هم او د پسرف د بابا منخته پرتهوي نو بیا چې ل دومره غ شي د بابا نختې نه چې خپل ضرورتتو په کې بلګوره دلته یو ببل مسله د غ شيونه. مداره وینا او د خنزیر خوخواه که دا یو سړی وخورري کافر کېږي نه غونګارېږي که حالاې ګی بیا خو کافر کېږي که حالاې نه ګي او خورې خو کافر کېږي نه بس نه ډیر غناګار او عظمهونه د غ کبیره ک سابېږي ځکه قرور نستې وربان دی لیکن دا بابا بابامه نه ځې ش دی چې داې دسې مضی دپاره دي مخورړه د مضې دپاره چېره ځ خوندې وګوررممه په دې معنی انسان شرک توضیخان کافر کیږي په دې باندې دا دونه ناروا شه نه نظر د غیر الله آ... په دې معنی سره امده سیم کافر کیږي کالهاله غنې او کنے غنې حکومت خوړه مشرک دی او کړو خدای درمن طلاق کده بچي دي حراميان پیدا کیږي بیا غنه باندې د علماء دا کوم فتوی چې ما ذکر کړي د پدی کی ټول خلاصته او استمو ویله د پنګ فتوه ک علماء دغه د فتوی کړي فمانستورا. نو فرمان استره نو هغه څوک چې موتاج شو په لوګه کې غیر باغینه په داسې حال کې چینو دي سرکشي کوونکې دالاد حکم ولا دین او نو دي حد نه تیرې کوونکې نو فلا اسمله نشته د ګنا په باندي خله ته خبر پات شو یو هغه داره چې دا څلور شینو کې حرمت څو وجده نو مصلمنه بل منه ځان پوي کوي دغه آیت لک ډیر مسلې ډېری دي دی پکې او باید وی ویو وی ځکه وی. دا دغه خبرې دې چې تاسو مسلمان باید بر باندې پوښی په دې مسلو باندې دا د اخرت معاملې ده کچیرته تا موږ تاسو ته د الله د حکم یو حکمت معلوم شي وخپخه ده که حکمت معلوم نشي چرا الله دغه مردار حرام کړي ولی حرام کړي دا که دې حکمت موږ تاسو ته معلوم نشي کنه موږ به بیام هغه شينه خرو دی دې به یو مسلمان نه ګرځي دا د الله ولی حرام کړي اووللی پسې ب نه ځې بسلاو کم کړی دی او تا ایمان را وړی دیته باید دغه نظان سات که په علت پوه شوی په حکمتې پوه شوی نو خبره ده او که پا حکمت پوه نه شو خو بیا مته نظان سات په چور شو نو کې حکمتونه بعضې وله ما ک کړی دي په مورداره ک حکمت داره. انسان نوینه دا دی چې انسان نو نهونه پوږي که نه نو دغویه په ټول به دنکې خورش شي جام شي اوغا زنور مړ شي او دغوی نه خیلم کړي د د جراسی د مرضون پول مرکز وینه ده خان د هر مرز مرکز چنه استوګنه هغه وینه ده د دې وینه د مرزونو انتقال کیږي کته څوګر ټیمنګ ټیسټون کیږي یتي شنه کیږي وینه ولیميږي چې لکه کوم مرز ده نو دا مدد د مرزونو استوګنه ده د وینه ده په دې وجه معنی الله د بهدون کی وینه ځناور رسنه شک وير کی دا ټوله د مرزونو وینه ځکه او په ځناور کې کوم مرزونه ډيري اکثره، و اگه توله چې د چه ده دا مرز داستوگ دا دا نظهره، هغه توله وینا به حروزی. نونور بدن پاک شي اگه ده زناور، اگه خیمه خی پاک شی. جوه پاک شي اگه خیستا بیا پخاکا وی خورا. کچی رد اگه وینا پا کیسار شی. اگه وینا کچی تونه مرزو ندی، اگه مپ دیگوند بدن کیساری گی. اگه اگه وینا زناور زک پرید شو مردار شو. او دا وینه په خپل ځکه حرام نه چې مخکمه وی چې وینه خو خپل د مرزونو د مر د مرزونو داستوګ دا نه زیره په ځکه وینه حرام ده او خنزیر خو خ... خنزیر چې ابروځ ما ویل چې خنزیر ځکه حرام دي چې خنزیر کیوتو مسلې دي یو مسله په کدارا چې خند په دنیا کې تورن زیات غوړ چې په کوم زناور کې دغه خنزیر کې دي خنزیر چې څوک خوري تورن زیات بلډ پريشر باغه سړی ترسیږي څوک چې خنزیر کوغه خوري دا یو یو مرض ده بل مرزداره چې خنځیر هغه زناور ده چې په دنیا په ټولو زناورو کې واحد واحد خنځیر ده چې په دکې لواتت ده دا نر سره نر سره ملای نر د نر سره ملای وي یو زناور نه نر د نر سره ملای لیکن خنځیر هغه واحد زناور ده چې دا نر د نر سره هم ملای وي لواتت کوي بل خنځیر کې آ... غټ دا ده چې د خپل غند خوري ولو کې به امر امر او بل مرص پکې دارې چې پټور زناور کې بغیرت زناور زنجیر دي خنځیر دي پټور زناور کې بغیرت زناور خنځیر دي یعنی د خپل مادي ماندی خپکی گنه د ماده چکلا هغه شي گنه یعنی حاجت پیدا شي نو د خنځیر چې دي د نورو نرانو ته حکم کوي دعوت ورکړي چې راشه زمو مادي لا حالکه غوړه که نهخوا کې نو بل غ چې د نزد کږي دغه کوي چې د وترانانه شي د ماده خوی ماده پوه شو خیر ک دا شینیشته د بیا غیر ته زنور د ډیر زیات د په واجهه چوک چې خزیر خورري او د خیرغ اثر به وور کې را ننوور ته سوچ خیر خور د خیر راصر په کشته دی لووااتتن پهغوی پاهغوی دغه ماده باې غیرت نه کول دا پاغوی کې د پ مرضونه پاهغوی ک دی بوی هم ته او د غیر الله منه ته خو ذهکه چې دا شق دی ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کمه روبانه ذات ته دا مسالې چنده ما وکړې دا کافی مسالې دي ښا چې دې منې تیر کاين دا اهمي مسالې دي او کافی مسالې دي چې دې منې پوښه نور کښې وړې غوړې چې فیکایز دکی هغه د فکر نه نه وزی بیا د فکر قانونین دی بیاز دکی هغه بیا ځان له علم ده پوښه خو ضروري چیزونه جون سره تړلې دي بس دا غو مسالې وې چې ما نن کوشش وکړ تاوي کما کچالی کلی نو خبي کړي زکه دا که څوک ووري ويرکیږي لا لک چې دی که نه دا یو قسم مموری ده دا, دا سب چې په کتاب ک کتاب چکې او چې کتاب چکې د ثکه میاش باید دا ت راواړه وه نو چې کوې مس بس خایستا مسله له دا دا کوم چدنن مع وکړ دی او بسبرې تازه شي نو کې بیا چااتته بیایان او خپله پ عمل کې د الله پور رحم ځکه زه با با چړه لیکل به لیکل به کوئ اص کلل دا او دا خ ما د مخامخ نه دي ونه پوهم چې دویې به دوی به سره نو باقی الله خو ویني کذا کم غينوي نو تو اين الله غفور رحيم پس يکين الله بخون کيمرو با نزا ته زجر ورقي غچاله چاغه مساله پټي ان الذين يکيننا کسان يکتمون چ پټي ما هاغه مثلي انزل الله چلالي غري دي دی الله منل كتاب دي كتابنا ان قراننا توحید مسأله په قرآن کې دا پټې شرک مسأله په قرآن کې دا پټې د حلال او د حرام مسله اهم مسأله دا پټې ویشترو نبی سمدان قلیلا او غرکی په دې آیاتونو باندې په دې مسلو باندې سمدان دنیا لګ دنیا د وجنه دا مسله پټې باج علماء چې دا ډاریږي چې رګه دا مسلې بیان کما نو بیا په جمعه تمه موشړي مدرسینه به موشړي ځکه مدرسې کې استادې کنا نو امه سرې نشي بیانولې دا هغه کې بعض علما په دی وجه داریږي چې څنګه مړکی دا مسله وچیړم بعض علما په دی وجه داریږي چې دا غوي خېټه تړل شي د خلکو سره نو کاغه دا مسله بیان کي به خلک تن کټکی خپقېږي نو به چنده نو ور کوي په دی وجه دا مسله پټکینه بیانې به خوږي خوږي مسله کوي مونز فضایل بیانې دا درود فضایل بیانې درود ډیر فضایل دی درود د سه درود دغه سه درود کې دا دی, دی درود کې دا دی دا بیا بیاد منځونو فضایل بیانی د حج فضایل بیانای چې حج سيبان حج تیار کړ ډیر پښوي دارنګه بیاد نور نور مسلې ډيري بیانی ان الذين يكننا کسان یکتمونه چې پټی ماغه مسلې انذر الله او چاله لري د الله من الكتاب القران نا ويشترون به دا به چیرې به سبب کتمانی هي ورقی په سبب د پټولو د مسلو سمنن کلیه دنیا لگا یعنی دا مسری پټی او پدی منه دنیا غورکی پیسو د پاره پټی یاره د وجنه خوایشات د وجنه بل سم مرز د وجنه حق مسله پټی او خلق چې د جهالت کې کی پاتې کیږي د وجنه نو ولای اولای الله وی دا خلک کوم خلک ګوردا علما یادې خان د زجر علما او د پاره امیان امیان پڅ پوی امیان قنو پوی ګنده زجر علما او د پاره نو الله وی ولای ک کوم خلک دا, دا. دا, دا, دا الله کتاب چې او دا مسلی چې پټی مایه کوونهفی بتونې یم نډ کوې دوی خپلو خیرټو کې ال نره مګ وورډ کوي دا څخت جر زجر په د تونو کې خاص په د بد سکې خو و مخ هم تر شو دی چلته اللاوي دا نه توې کې په خلکوبان دلتا دلته اللاوي چې مایه کوونه نډ کوې دا خلتفی بوتې پ خپلو خیرو کې ال نره مګ وه دا داونه خوررا کوي که نه پرد باندې اللاوي داخلروله وورړي قران په پټېي مسلې پټېي او اغهامي مسلې شرک بدعت او درسم رواج مخالفت دا د درې وړه مسلې د سبب اکثر علما خولي چوپ دي وس دا مسلې نه بياني ويره دې کې جنجال جوړيږي لانجه جوړيږي حکمت نه مکار اخلي کنه حکمت نه حکمت, حکمت خو پیغمبر اسلام نه پوي دو ته پویږي پیغمبرستان په دې حکمت نه پویډو چې هغه ویلې ویچره حکمت نه کارواله ما اسی کور په کور کې لانجه جوړ کړي او مشرکان وبويم چې د دې سړي خو زمنګ کور په کور جنجال جوړ کړي کور په کور وي دوښمنان کړه نبی رسول الله بي اډولو عمر فاروق راتلو نبی رسول الله پسې چې دا مرکومه ولي مرکه وي د کور په کور شر جوړ کړي دي زوي پلار څنګه وله پلار زوسه څنګه وله تری ورا سره څنګه وله امامي خوړې سره څنګه وله د خډر فسادي سره او ته هدایت وک سينه اخلاص نو علما نن سبا علما خپویږي په حکمتونو باندې خو پیغمبر اسلام په دې حکمتونو نه پویدو شدومې تکلیفونه تیر کړه توحید د پاره د شرک رد د پاره قران د پاره نبی اسلام چې کله مدینه نه هجرت کاوه د بکینه تاسو په دشته چې کله د مکینه وته ور د مکی په دې آ... سر کې بیت الله طرف ته مخ او بکر صدیق او سویلاره رضی الله وانهم مخې بیت الله شریف طرف تا او ورتوی وی چې تته د پریخوز یې نه ای ځکه ته د الله کورې په دې ځای برکات دی ته د پریخوز یې نه ای. خو کتا خلم قرآن به پریګدمه د نبی اسلام الفاظ دي کتا خلم قرآن به پریګدمه او کو قرآن خلم تا به پریګدمه نو له هغه ځکه ته پریګدم خو قرآن خلم چې د قرآن د وجهه نزمه مدینی لروانی ما ځکه خلک بنه پریګی دي چې دا مسلې خلکو ته بیان کمه نو له هغه ځکه روانه ما نو د بتون علماء پوهږي خو بیا سلام نه پو د که ساده ولاکه دا خلک ما کوونه نهډ کوې دوی فی بوتې په خپلو خیرو کې نره مګور کوور غواړی نو صیده بیا پټوا دا مسله او کنا نه ور نه غواړه خ دا وور پر ده دا مخکې ووره ولا یو کلې مهمله او خبرې بونه کې دوی سره الله یو ملکیاممتې ال په ور د قیمتته الله به سره خبر کو دغه وله ما سره شرو منتهېادیمې سما حث ک را ځي. دغه مات او لما به د شین مان لاندې بدترین نه خلکې دا بیا اسلامدي دغه و شر من تحت اددم میسمما لما هم شر من تحت اددم میسمما او او لما دغه زمانه د شین اسمان لاند بدترین نه خلک بهوي و من هم تخر جو فتنو من هم تعود فتن دې خلکو نه روي او پهمد کې به د نهوزي برته و شو الله چې سره خبریونونه ک دا دا معمولی خبره ده سوچ په کار بیا یاره تا بیا مونږه مونږ یاد <متشدد> و دا سختی کوي داخله د مونږ استان یاددي و دوی سختی کوي او دوی داي دمو تشیدین د وي شقرران به وي و په انکانه آ... تشتیددن بیانو کتابی هی. که چېرتهدالا د کتاب بیان تشدی دي سختي وي نو بحم د لا عننی مشدی دو دا لا شکره دا کوم چې زه مشاد دي ینی سختی کوونکې هم را شي ما ټپ لی و ما تا چې دا متشد دی او دا د او دا وی و مله که لا کتاب یول تشی دي نو والله ی کلې مهمملله یو مل او خبرې به نه کو دی سره الله په وررض د قیاممت پهدي لو ما تاسو پوه شوئ نن تاسو پوه شوی تاسو تونو او لما شوی پوه شوی په د مع که نه تاسو دی تونوعاالمان شوی. که دا مسلې تاسو مخکراګ او تاسو پټی کړئ تاسو به لا خبرې نکړئ او تاسو خپل خیر کې ور ډکوي بس ولا یزکیه او نه به پاکی دوی لاره الله د اخلاقی رزیلون الله به کردار به پاک نه کین نو ګوره د کردار لو ګوره خلک ته رځګی کنه جی یو سړی خپل بچی ډاکټر کئ خو عالم کئ نه انسبا ولي وداو بیا وداو د پلانکیونتی مولاوی بدم ازوي دسی وی کنه وی وداو زخب زینو زو ملاج وډومه ولې چې دی خلک مسله پټکړه نو الله دوی کردار غندا کړو دوی په کردار باندې دا غو لګې دو چې کردار باندې دا غو لګې دو عالم چې ډیر زیات زمون په دین کې معتبر انسان یادیږي ډیره غټه درجه الله ور کړې د عالم انسان ته دا عالم خوب چره د عابد سړی نه الله پیغمبر اسلام غوړه غنلې اغه عالم دمسابه خلک خبرزونه عالم نه جوړي وې زمازيو به مولای دا چې دې مولانو مسلې په ډیکړه خلکونه حق مسلې په او په لا ینی مسلو کې لیا د کوفر تاافی دی پهو بلمان لا نی مسلو مسلو کې چغ ضرورتېنیشته د پاغې مسلوکې د کوفر تاپی دي پهو بلمان دا اسلام دا دا نهوت دی, دا دا دی. او دا کافر دی او دا دا او دا داې وله یو او چاغ اصل مسلي دي و دا نه دا خبره بهنکې د اختلافی دي و ماې ج ولا یو زه کمه او نه به پاکې دویله د اخلا کې زیله نه اخلا کې ری له کومه نو ما کې ټولونه زی اخلاکې زی بویښه کله ما استاد یې کوي هغه مسله پټي ماغه کې اخلاقی رزیلا دا دا فطرتي خبره چا کوي رزیبیا هغه کې بجمکیږي دا اخلاق غنده کردار به غندکیږي به ولهم عذاب علیم او دوی لپاره عذاب دردناکي عظیم نه دی ویل چی لوی عذاب به نه لوی خوبي کو دردناک به سخت عذاب به اولایکا داخله که الزینا کساندی اشترا ود ولالتا چې غره کړه ګومړی چی شعرې مثلا پټاول بل هدا په مقابلې د هدایت کې هدایت چی شعرې مثلا بیانول د هدایت ده هاګه مسله باندې ودریدل د هدایت ده او نول د گمراهی ده لا ولا که دا خلک اللهنا کسان دي اشتوت دوالله ته چې غور اله ګومره بل هوده په مقابله د هدایت کې ینی په خپله په خپله دوی هدایت غور او گمراهی واغستهول عذابه او غور اقرلو عذابه بالمغفرته مخفرتې په مقابله د مغفرت کې مخت بچ چې کو چا ک مصرله به کې چوک چې مسله به نی دقرآ مسله د ریدار توحید شو رسالت د ټول مسلې دي دا مسلې بیانې اغه تعالی مغفرت کئ بخنا که الله ګناونه ختميږي لیکن څوک چې پټ کی داغه پر عذاب دی الله وی عذاب او غره کړه لوازاب بالمغفرته په مقابله د مغفرت کې په کار د مغفرت غره کړي شغه نو وړه وړه ګناونه دی هغه معاف شوي خدای هغه وړه وړه ګناونه کې مختلفه دی غټو ګناونه کې زانیهخته کړو نو فهمه اصبرهم علی النار دا ماچې دا تعاجیا دی تعجب نهوي فما بره هم نار نوسشي کل کړي دا خلک په اور باند دی الله کو کوم ش چې دا خلکې په اور کله کړي دی اوورې خوښ دی لیکن مسله بیاولی خوښ نه دي چې بیایانې کې الله و کوم شیرره داسې چې دا خلکې په ورمانې کله کړيدي خلک کوی نهور مې قبول دی و ج خنم قبول دی. وداز ځخانه ما الله په کوم خبر دوی قبول کړي ده دا کوم شهرې چې دوی زړونه د نخکړې دي او دوی ځانه پر جهنم غوړ کړي دي په یي کې شهر په جهنم می غوړ او دنیا می پکار ده بس نو فما اصبرهما نو څه شهره ان الله نو څه شهره اصبرهوم چې کلکړي دوی لره ال ناره په اور باندې تعجب کوي الله خان یاده ما که استفامیه والی نو بیا جواب حذف ده فما اصبرهما نو تشه ده ازبراهم چکلک کدی دویلر علن ناری پا اور باندی نو جواب بی حضف ده چې البتن خیره خیره دو وجه نی ور غره کرده ده خیره ده وجه نی مسلی پریخی ور غره کرده یا دنیا حیات دنیا جوند دنیا د وجه نی خواهشات دو وجه نی ور غره کرده ده خو دنیا خلی نفهمه ازبراهم علن نار نو تشه ره از برهم چې کلکړې دوی لار اعلان ناره په اور باندې ذالک دعازابونه او دا گمراهي چده بيان الله په دې وجه چې الله نزلل کتابه رالي ګلې د قران بالحق حق قارشی توحید او شرک قارشی حلال او حرام قارشی دې پر لك قران رلیگل لیکن دی خلق دا پټکو دا الله کتاب نو زکا دا ګمرائی او دا عذاب بہت ملوی وان الذين او يكن لنا کسن يختلفوا چی اختلاف او په کتاب په کې دا الله پاک کامو کې لفی شقاق بعید خامخ خلاف لری کی دي ته مطلب دا ما غير الله کتاب چې منختہ د غیر الله نارواده ادب وی چې نکنه بسم الله په وی حلاليږي بسم الله په وی حلاليږي شو چې مساله واوري چې نا چې پیغام او په خاډایو کې دا کوم بدعت چې کیدانه راوادي نو چې وادر لاړ شي مناسبتوي یمولا لاړو مون سره وادلا مناسبوي وینا کنه په اوروج کې خنډي غړي شوې د مې کنه همداسی کېږي شوې نه نو مې خا په اوروج کې وګړي کنه به به ته حرام منه چې په اوروج کې ته وګړي به اوروج کې خنډي غړي شي دا خورا دا لاوي په اختلاف لره کو د خده کتاب آرام کړی دی او ته په کې اختلاف کې اوروج کې خنډي غړي شي په شوې نو علوی د خپلر خلاف کی ترود ده یو وی چې خلاف کوي مثلا نه لیکن مقابله نه کوي هغه بس نه منما او تخپل کار کاو بس لکه ابو طالب سه د نبی اسلام تر نه لیکن د نبی اسلام سه مخالفت نه کو او یو د سیل کبو جهل چې مثلا نه او مقابله هم بیا نو علوی دلته هغه مخالفين مراد دي چې مثلا نه او بیا الټی اختلاف کوي این وای نال ذینن او یکننا قسان اختلافو چی اختلافو کی چی اختلافو کڑو فل کتاب دا لپ کتاب خلاف لری پرا تدی دا دویمه ایسوا آیت نمبر یوسلو یونا یوسرو شفا گاویا پوره پدے کی دویمه مسلہ وا اثبات در رسالت دا مسلہ دا ایس ختم شولم سبب انشاء الله دریم انما حرم عليكم بشك حرم كيدي الله بتاسمن ميت تمردار ودمه اوينه به دنکي ولا حمل خينزيره اوغه خده خينزر وا ما اوغه كلمه اوهله چاواز پورتکشي بيي پاري سرا لغير الله د پاره د غير الله فمن استر نو هغه سکه شو په لوګه کې غير باغن په داس حال کې چې نو سرکشي کون کې د الله حکم د الله د حکم او نو ده حد نه تیرې کون کې نو فلا اسم له دشته ګنا ان الله الله غپور م بخونمهروبان دی ان د الذي ک اکسان یکتونونه چې پټی معغ مسله نظر الله چ را لګې د الله مدل کتابی د قرآ نه ایشتونه او غور کوي په پټولو د دی مسلو باې سمن قیله دنیا لګه ایشتونه غ کوي به په پټو د ددي مسلوبانې سمندن قله دنیا لګه اولا ک دا خلک مع یا کلون فی بتونه یم نډ کوې دوی فی د چې کله فی را شي که نه بیا معنا ورکي د کول ځکه معنا وکړه د اثر مانا خو نه نخورې دوی یکنته د فی مخکې راغلی دی کو فیید وجهه د یا کلون معنا شوي د ډکل ما یا کوروونه نه ډ دوی فی بوتنیمه پ خپلو خیټو کې اللانا را مغرور ولا ی کلې مهمله او خبرې بونهې دوی سرهالله یوم القیامت پورس د قیامت چې مسله پټئ دله کتاب پټی ولا یو کېمه او نه به پاک کی دوی د اخلا کې رزی په بد آ... اخلاق کې ګیری ولهم عذاب نملیم او دوی پر عذاب درد نګدئ اولای که داخله ک الزینا ک سان دیش تر او دولالته چې غور ایکړه ګمړای بل هدا په مقابله هدایت کې ولعذاب او غور ایکړه عذاب بل مغفرته بل مغفرته په مقابله د مغفرت کې فما ازبرهم عل النار نو څه شه چې کلکړي دوی لره علن نارې پور باندې د تشه د الله و چې کلک شي دي او رهم نجات خوخ نه دي ذلك د عذاابونه او داور بیا الله په پهدي ووجبه الله ورکي چې ننظرل کتابو چللهل دقرآ بالحق کې چې حق کاره شي او د خلکو پټکی د مدکه اللهوي ز داعذاب او دغور وت میلاويي ګومره ي وله او کن را اقسان اختفو چې خل چې خلاف وکررو في کتابه دله په خلاف لريې پرته دي